Bată-te mereu cu vin, cu poezie sau cu virtute, Cum vrei, dar te-nbată. Iar dacă vreodată pe treptele unui palat, În iarba verde a unui șanț, În singurătatea deprimantă a camerei tale, Te vei trezi din beția ce s-a mai destrămat, Ori s-a risipit fără veste, Întreabă vântul, valul, steaua, pasăra, or ceasul, tot ce zboară, sau geme, sau semnele, sau stânca, sau spusele, Întreabă pe oricine trece, pe oricine cântă, pe oricine vorbește, Întreabă ce oră e, și vântul, valul, steaua, pasărea, oriceasul îți vor răspunde, E ora să te îmbată-te mereu, fără oprire, de nu vrei să devii un sclav, cu vin, cu poezie sau cu virtute.